Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Jó reggelt, lehet? Vállj a fejem. Ijaj. De kimaradtál belőle a náthából, ami itt most dühöng? Én most egy, elvinnék ki. Akkor próbálj meg ki is maradni belőle. E, igyekszem, igyekszem, semmilyen ambicióm nincs arra, hogy szertögyek ilyen vírusokra. Krémer Balázsra beszélgetek. Jól emlékszem arra, hogy neked van egy testvéred? Kettő is. Igen. Á, nem csak a honpolára felidéztem a mi kettőnk múltját, hogy... Ja, barátom, hogy... Um, egy hosszabb beszélgetés sorozatnak feltetlen, utolsó, de nem feltétlenül hosszú időre, utolsó darabját hallják, hiszen bármikor folytatódhat ez a beszélgetés, amely alapvetően a szegénységről indult, és nagyon sok mindenről szólt egyébként máshol is értelmesen vagy értelmetlen utóbbi, valószínűleg nekem volt köszönhető. Szóval arra gondoltam, hogy maga a társadalmi szerkezet független a politikától, vagy nem függetlenül, mennyire lazul, mennyire nem lazul meg, hiszen az a család, amely tartó pillére kellene, hogy legyen a társadalomnak, és amely egyébként segít a bajba jutottaknak, a szegényeknek, a bebörtönzötteknek, egyáltalán azoknak a családtagoknak, akik elkúborolnak, vagy a sors valami olyan csapást mér rájuk, aminek az elviselése nem egyszerű. Szóval ez a család, ez az elmúlt időben hogyan változott? Hát egyrészt um... Az a család, amiről te beszélsz, abban a kontextusban, azon, amikor a 19. században vagy korábban kezdett elmúlni. Tehát a városiasodással, a korábbi ilyen szárt rokonsági, falusias világoknak a feltövedezésével um, itt megindult egy olyan Mekkora fog... különbség van város és nem város között? Tehát ebben az a különbség, hogy a városban eléggé sok ember egy térben lakik, ahol különféle emberek laknak egy térben, az emberek... Jó, de maga a család összetartó ereje az változik egy család vagy ebből a szempontból a is város között? Hát annyiban függetlenül, hogy egy vidéki vagy forrási környezetben valaki, az egész rakon rokonság a környezetben él, ahol ez, na, a különféle normák, magatartási normák, együttélési normák, azok viszonylag homogének. Hát ugye ez képest itt részben a családok nukleáris családokká esnek szét egy ilyen városban való mozgás után másrészt azok a, összetartó normák, szabályok, kapcsolati hálók, stb. amik egy premodernitásban jelen voltak, azok itt a modernizációval mindenhol feltöredeznek. Könnyebb szegénynek lenni városban, mint vidéken? abban az étlenben így, tehát hogy mondjam... Vidéken például nincsen hajléktalanság, tehát lehet, hogy az istállóban lehet aludni, és a tehén a fűtőtest, de, de falusi hajléktalanságról nem nagyon hallott a világ. Ebben az értelemben az ilyen szélsőséges kipotyogás és, és kapcsolatvesztés értelmében a városban sokkal könnyebb maga, magára hagyottan szegénynek lenni. A falusi világnak, annak most hogy mondjam ezen az elemi, egy csomó mindenben nem jó dolog falun élni, de ezeken az elemi életöztön által működtetett segítségek szintjén a falusi világ azért nem hagyja megdökleni az ember. nem akarom egy mondattal összefoglalni, de én azt jól érzem, ugye, hogy te azért nagyjából azt érzékeltetted, hogy szegénység és nem szegénység között határvonalként ott van, hogy valakinek van-e munkája, vagy sem. Ez sokkal inkább, ez megint csak egy történeti fejlemény, tehát a a második világháború előtt a, a szegénység az alapvetően azokat sújtotta, akik elvileg sem tudtak dolgozni az időseket, a gyerekeket, a gyereküket egyedül nevelő anyákat, és így tovább, akiktól a nem is várhatta, nem is dolgoztak. Maga a második világháború utáni jóléti állami fejlődés, sok mindenben ezeknek az embereknek, akik elvileg sem tudnak dolgozni, a a társadalmi biztonságát garantáló intézményeket hozott létre, az általános nyugdíjrendszer, meg, meg a fogyatékossági ellátó, fogyatékossági, rokkantsági ellátási rendszerek, és itt tovább. Valahol az olajválságok környékén, a 80-as évek, től kezdődően zajlik a nyugati világban, nálunk főleg a rendszerváltás után, tolzajlik zajlik az a váltás amiben a szegénységi kockázat ma elsősorban korú elvileg munkára képes embereket érint, leginkább nálunk is működik a nyugdíjrendszer, sokba kerül, meg nagy bajok vannak a fenntarthatóságával, de azért még viszonylag a magyar szendetjei szerint tisztes jövedelmeket ad a, a nyugdíjrendszer. Tehát, hogy itt alapvetően a munkára képe, elvileg munkára képes, ám de tartósan munkanélküli emberek azok, akik a legnagyobb szegénységkockázat, illetve a szegénység kockázata, amiről korábban beszéltünk már. Az tovább gurul annyiba, hogy mindenhol a világon mindig mindenkor, tehát ez nem etnikai, meg, meg ne a dologban, de mindig mindenhol a szegényeknek több gyerekük van az átlagosnál, és hogy ennek megfelelően miatt alapvetően a Emek mi azok? Tessé? Ennek mi azok? Hogy a gyerekeknek, ennek azt mondom, hogy alapvetően olyan típusú antropológiai okai vannak, amiket a magyar szociográfiákból, vagy hogyha tetszik a népi irodalomból is ismerhetünk, Moritz Zsigmondtól. Tehát az egyik ilyen típusú hogy szegény családoknál az örökség, hogy úgy mondjam, nem számít. A Kovács Imre, nem a Nemofarodalom e, és az egykézés kritikája kapcsán írt bele hogy a feltörekvő magyarországi slápparasztság az ahhoz, hogy az egy életképes birtokot ne kelljen több életképtelen birtokká szétosztani a gyerekek között, hogy hát ezért az egykézés volt, az születéskorlátozás volt az, ami meghatározó volt. Tehát a szegényeknél ilyen típusú az örökségre való bazírozásból nem származnak születéskorlátozó elvek. A másik ilyen típusú dolog, amit felszoktak hozni, az az, hogy a gyereknevelés legnagyobb költségét, az iskoláztatás költségét azokban a társadalmi csoportokban, ahol az iskoláztatás nem egy megélt tapasztalatot, szintén nem szokták figyelembe venni, és hogy emiatt nem működnek az ebből adódó születéskorlátozási elvek. A harmadik dolog is eléggé lényeges, <kül> az az, hogy azokban a társadalmi csoportokban, akik az intézményesült világokból, intézményesült munkaerőpiacokból, piacokból kiesnek, ottan a gyerek egyrészt nem tétel, hanem nagyon sok mindenben gazdasági erőforrás, tehát ez az, amit mondjuk Móricz Zsigmond eléggé pontosan leírt, hogy a 6 éves fiúra rá lehet bízni a libát, a, a 10 éves a malacokat ki lehet vitetni, mivel a, a, a koltatni az erdőre, 12 évesen fel lehet űrni a bakra, vagy vele lehet lehetni a lovat szántásnál, ezt 14 évesen fel lehet a bakra. Szóval itt a háztatási önállátó volt, és ugye az a lányoknál a háztatási munkában, és tovább is mind a mai napig azt kell mondjam, hogy a csigázásban akármit mond az ENSZ gyermek munkáról szóló dolga, a gyerekek azért alapvetően munkaerőként jönnek számításba, tehát, hogy a polgári normákkal szemben, ahol a gyerekek alapvetően kiadási tételként és költségeket növelő tételként jelentkeznek, azok az emberek nem piaci munkákból, munkaerőpiacról, intézményes keretek között élnek, ott a, a, a, a gyerekerőforrás. Maga a szegény, aki szegény, az ő élet célja, az életben maradás, vagy hogy kivelekkedjen magát a szegénységből? Mennyire önreflektáló a szegény, ami egyébként hülye kérdés, mert, de ugyanakkor mégis felteltőleg, mert azt mondod, hogy hülye a kérdés. A kérdés abban az elég eléggé hogy hát a szegénység nagyon sokféle társadalmi körülmények között előállhat. És hogy ez a belenyugvás, ez nagyon sok mindenben vallási meghatározottságú. A pravoszláv világhoz szokták kötni ezt a masztóikus belenyugvó, ez a keleti világ, hogy úgy mondjam, amelyik a saját sorsát és a helyétünk mélyebben elfogadja. Ez nem anyagi helyzet függő, E, Jó, akkor azt kérdezem tőled, a szegény egyébként, e, e, e, e, ezt itt is meg lehet kérdezni, mikor kárhoztat valakit permanensen a szegénysége miatt? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hogy mondjam, a szegénységben élők azok... E, a... a szegényességben élők azok alapvetően a szegénységüket egy megszüntetetlen állapotként fogják föl? Nem. Ja, van aki annak, van aki nem annak. Tehát azt a dolgot, hogy a sorshoz ki hogyan viszonyul hogy ki gondolja úgy, hogy más is lehetne az életben, mint ami, ez nem anyagi függő. Ebben ismerünk elég jó modul embereket, megismerünk olyan középhelyzetű embereket, akik, akikben, hogy mondjam, milyen ambícióikban kicsit megtört ebbe, kicsit depressívebb, kicsit a szar is le van szarva, jó, ez nekem ez jutott. Um, tehát ez nem szabad a szegénységhez, mert a, szegénység, a szegények között is van olyan, aki így gondolja, és van olyan, aki, aki véreverítékel küzd, hogy ki igen, maga a társadalom, hogy mit kezd a szegényeivel, különböző juttatásokat ad nekik, nem törődik velük, magukra hagyja, munkát ad neki, az mennyire függvénye annak, hogy az ország milyen állapotban van, hogy maga a szegénység, milyen mérvű, hány embert érint? Erre sem tudok átfogó trendeket mondani. Az látszik, az egész fejlett világban, és az Európai Unióban különösen, hogy itt az elmúlt években a gazdasági hat, válság hatására majd lényegében minden ország növelte a szociális kiadásait és a szociális... Jó, szociális ha minden ország így viselkedett, vajon az a modell, amit ma Magyarország... Já, csak várjál, csak azért hajtelzem be, volt két kivétel, az egyik görög ország, amelyik majdnem összeomlott közben a másik Magyarország Azt kérdezem, tőled, hogy az a Magyarországi igen, azt kérdez, hogy az a magyarországi nem is modell, az, ami itt Magyarországon van, és amiről egyáltalán nem lehet azt állítani, hogy véletlenszerű elemekből áll össze, az egy másik kérdés, hogy ki ért egyet, és ki nem. Annak a logikáját, azt te érted-e, és ha érted, akkor anélkül egy egyetértenével el tudod-e mondani, hogy hogy alakult, és hogy vajon hogy jöhetett létre, hiszen annak a... Az alkalmazás az nem tűnt féletlenszerű ugy, ugyanúgy, mint hogy az alaptörvény megszületése, látható módon a hatalomra készülő Fidesz e, íróasztalának egyik e, fiókjában ott volt ez a terv is. Öm, hát most valami azt ilyesmit kérdez el, amit azt mondom, hogy Moszkos könyvben kellene tudni megírni. Azt Milyen könyvben? Hogy, tessék! Milyen könyvben? Vaskosnak, Igen. tehát hogy ez, ez hosszú el, ez, nem, ez nem ez a csipőböltüzelős azonnal reagálunk mi falja, azt hiszen. Amit tudnék rá mondani, az az, hogy itt kétségkívül a szegénység kezelésében vannak évtizedekre visszanyúló adósságok, hibák, több mint bűnhibák, Uh, amiben uh, azt hiszem, hogy, hogy részben itt Magyarországon soha nem volt valamiféle konzisztens politika a szegénység enyhítésére, és különösen a befogadó, dinamikusabb társadalmi mobilitásokat segítő uh, munkakeresleteknek a, a, a kiépítésére. A másik oldalról persze az, ami most zajlik, és erről is beszéltünk korábban, az ezt a hiányt, ezt az adósságot egyfajta eléggé címikus hatalomgyakorlási logikába fordította, amelyikben akár statisztikusan azt lehet mondani, hogy itt a főső tized gazdagodik, de valószínűleg a főső egy százalék a, a keresztapai és a család, fogadott családtagjai, azok folyamatosan gazdagodnak. És mint ezt korábban jeleztem, itt a szegénység ebben a, és a nyomor az ebben a kontextusban nem egy véletlen baleset, hanem a társadalom mérvadó többsége felé közvetített fenyegetés funkciót tölt be. Ennyiben Független függen függen. attól egyébként, hogy maga az illető egyébként onnan jött-e, vagy sem? Ha, ez, ez ez egy hatalomgyakorlási logika. Igen. Hatalomgyakorlási logika, ez neked szól, nekem szól a kedves hallgatónak, szó. Szóval fogja be a pofáját, mert különben oda juthat. Hatékony. Hát, a beszorisági faktor szerintem a Magyarországon még mindig nagyon nagy, a, a, itt érdekes fejlemények vannak ebből a szempontból, tehát azt gondolom, hogy az elmúlt időknek a tüntetései, meg amiket csomó mindenben improduktívak és politikai programot nem tudtak hirdetni, de ebben a felszabadításában, Szó hatásban volt, kevered ki a és nyisd ki a szád, és legalább legyél ott, hogy ebben az értelemben azt hiszem, hogy egy áttörést hozott. De ezzel együtt ma Magyarországon hiszem, amit korábban mondtam az igaz, hogy nagyon magas a beszerűsági faktor. Egy társadalomnak nincs szolidaritása, embereknek van szolidaritása az, hogy az elesett rétegek iránt egyébként ki milyen érzékenységgel van, túlvenően azon a családtagról van szó vagy sem. Az az elmúlt időben, hogy alakult, és fenyegető árnyként ugye ott van most, mind, előtte mindözk a mondatok, amelyeket Rogán Antól kezdve Harag Péteren Orbán Viktor mondotta, a gazdasági vagy politikai bevándorlók kapcsán, amit hogy, hogy mondják őket. Nézd, a szolidaritás fogalmában általában eléggé visszaéni szokás. A szolidaritás eredetileg, hogy úgy mondjam, a, a szakszerűzeti Igen. szokásságnak volt a sajátossága, és ez alapvetően nem altruizmus, nem karitatív fozzáállást jelentett, hanem egy sajátos érdeképviseleti magatartást. Azt a dolgot jelentette, hogy én képes vagyok lemondani, például a béremre, amikor ráigválok, azért, hogy utána a kollektív javakból való részesedésem, az magasabb legyen annál, mint amit lesz a, mondjuk a striker. Most ebben az étem a Magyarországon a kollektív érdekképviseletnek az a típusú formája, amelyikben a lemondás képessége az egyszerre együtt jár valamiféle közös erő és érdekképviselet ö, megszervezésével, hát ö, ö, ö, szóval ilyen nem nagyon volt, hogy ehhez képest kicsit ilyen cukros nyálasztviegés volt mindig az, ami szolidaritásként beszéltek. A karitatív gesztusoknak volt egyfajta ilyen konzervatív és egyházi hagyomány, csak a karitatív gesztusoknak mindig megvan az a nem túl szép tulajdonságuk, hogy a karitatív gesztusok azok a, hogy mondjam, a gesztus gyakorlónak a lelkiismeretéről szólnak, és nem arról, hogy ezen mit sikerül elérni. Én tisztelem azokat, akik karácsonykor bűtögetnek az a élelmiszerboltok előtt, de hogyha megkérdezném tőlük, hogy mit gondolnak, hogy ettől az embereknek mennyire változna meg az élethelyzetük, maga a sorsuk, hogy legfélebb a fejéket, hogy gyűjtan egy kis szakel. Most ezzel egyben le is tudjuk az egyházak szerepét? Nem nagyon, nem nagyon. Azt tudjuk az egyházak dolgában, hogy ma is megfigyelhető az, amit a két világháború közötti időszakban szintén a Kovács Imre leírt, hogy... Hogy itt a kisegyházaknak és a szektaszerűen működő egyházaknak sokkal erősebb, intenzívebb és terjedőbb megtűnik a befolyással a hagyományos nagyegyházakkal szemben. Úgy tűnik, hogy a hagyományos nagyegyházak kicsit elidegenedettek, és hogy is mondjam, sok szempontból a lelkek és az üdvök helyett a gyarapodása vannak jelentősen elfoglalva. Jövőkép. Kié? Hát a szegénységről beszéltünk eddig. Na de kinek a jövőképe? Én nem, tehát, hogy mondjam, én dolgomnak tartom valahol, ezért tanítok ilyen ügyekről, meg ezért, egy egyetemen. Meg, szóval azt hiszem, hogy ez nem jó világ, amelyikben a szegénység így, ilyen mélyen, ennyire, ennyire nyomorral, terhelten jelen van. De a másik oldalról. Egészen világos, hogy a szegénység dolgában nem szakpolitikákban és nem szociálpolitikai technikákban kell tudni gondolkodni, hanem tényleg társadalomképekben, gazdasági elképzelésekben, mar, jövedelmi, átfogó jövedelmi viszonyokban és, és hasonlóban. Ahol hát én most nem lehetnék ilyen politikai programot és sokszor mondom, nem is biztos, hogy tudnék tojást tojni, azt tudom, hogy az egyikben toj tojások eléggé látnak, sikerült tehát a szegénységi problémák nem kezelték jól. Ehhez van egyfajta kritikai viszonyom, hogy hogy, hogy is mondjam, mi az, ami inkább ártalmas és, és szegénységet növelő, és a szegénység helyet, a szegényekkel küzdő, és szegényekkel harcoló öm, hozzáállás. Egyelőre, mint jeleztem, itt nem, tényleg nem a szegénység elleni küzdelem jellemzi a politikákat, hanem a szegényeknek a kriminalizálása, a megalázása, a műtóságunk betörése, és ez nem, a szegények ebből az egész történetben azt kell mondjam, hogy nem érdekesek, itt van politika számára, itt a politika számára az az érdekes, hogy ezen keresztül sajátos magatartásokat, elvárásokat közvetítsen az egész társadalom felé. Én a másik oldalának volnék a hízadó. Az egényeknek az emancipálása valamilyen értelemben a szegénység csökkentéséről azt gondolnám, hogy ennek az egész társadalomra volna egyfajta felszabadító és olyan biztonságokat erősítő hatással, meg az emberek valahogy jobb kedéllyel, egymással békésebb viszonyban, stb. nem tudnak élni. Hogy ezt technikailag hogyan lehet megcsinálni, mondom, hogy erre nem lehet egymondatos válaszokat adni, és egy csomó szempontból is akkor, amikor ilyen zászlóra hímezhető három szavas jelszavakkal próbálják ezt a dolgot megoldani. Ezt sokat kell gondolkodni, olvasni, számolni. Szóval, hogy ez, hogy ez ennek a kitalálása ez nem egy egyszerű dolog. A szegény ellen még megható azt hiszem, hogy valami ilyesére Magyarországot is ki akar találni, amiben ezekről a kérdésekről is van közös gondolkodás. Rémad köszönöm szépen, szia! Szia! És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt kívánok, Fiala János Lehet? Gulyas Gergely van a vonalban Mi történt tennap a telefonjában? Hát, a telefonommal azon túl semmi, hogy vagy nem ébresztett, vagy én nyomtam le az ébresztő óráját, ezért nem csak az interjút, de még az első problémat is sikerült De az sms se kapta meg. Tehát aztán később küldtem, el, én reggel küldtem ennek hat sms és aztán amikor bekapcsolta a telefonját, azt se jelezte, hogy megkapta volna. Igen, azóta is azt jelzi a telefonom, hogy hat sms kaptam, de nem tudom őket elolvasni. Um, beszélgessünk. Azt kérdezem öntől, hogy én jól emlékszem arra, hogy ő jogász? Én jól emlékszik. Azt kérdezem öntől, hogy maga... Ne, nem leszek ilyen bonyolult. Azt kérdezem öntől, hogy egy hatályba lépő kormányrendeletnek hogyan lehet próbaüzeme? Hogyha én lennék az ön tanára, és én tisztelném önben a politikus, de azt mondanám, hogy Gulyás, figyelj, itt most nekem ne politizálj, hanem létszves azt mondd meg, melyik jogszabály teszi azt lehetővé, hogy felszólítsuk a jogalanyokat arra, hogy a tiltakozásukat, az ellenvéleményeiket, valaminek a hatályban léptetése után fejtsék ki, és ha meggyőző engem, Gulyás, akkor ötöst kapsz, ha nem, akkor ne haragudjál, de ezzel valamit kéne csinálni, meg buksz, akkor ön. Milyen választ tudna nekem adni ebben az egyébként nem létező helyzetben? Hiszen én ön nem tudom megbuktatni. A politikában nagyon sokszor van olyan helyzet, hogy a szintista jogi gondolkodás alapján valami nehezebben megrázható meg. Jó, de ez azt jelenti, hogy a politikával valójában bármit el lehet fedni? Mert az erről hát szó. A politikában az lehetőség van, hogy valaki, aki erre egyébként jogosult és felhatalmazással rendelkezik, mondjuk egy rendeletalkotás esetén a kormány, vagy nem a feje, azt egyértelmű tegye, hogy a rendeletet azt módosítani fogja. Első hónap, a hatályba lépést követő első hónap után. Jó, csak onnantól kezdve én, mint jogalany, azon gondolkodom, hogy most mi legyen az én taktikám az ügyben, hogy jól járjak, mennyire legyek hangos, mennyire legyek politikus, miközben azt gondolnám, hogy azt, ami rám vonatkozik, mint jogalanyra, korábban kellett volna eldönteni, nem most. Nem az én vise mostani viselkedésemtől kell eldönteni, hogy egy jogszabályon változtatnak-e vagy sem, hiszen öntől kezdve, kövér Lászlói, mindenki arról beszél, hogy egy jogszabálynak az értékét az is adja, hogy mennyi ideig marad hatályban. Hogyha van egy kormányrendelet és ebből a szempontból vagy egy miniszteri rendelet és azt hiszem, hogy az ügyben nem fogunk egymással vitatkozni. Nincs e, inkább mennyiség, mint minőségi különbség van egy miniszterrendelet és az alkotmány között. És ugye hogyha ott azt mondták, hogy ez gránitba van vésve akkor egy kormányrendeletnek se tesz jó, ha két hónapon belül átírják. Természetesen minden jogszabálynak azt teszi a legjobbat, hogyha mert bizonyos stabilitása van, tehát ebben valóban nem fogunk névásra de ez nem az hogy ha kihalkul egy olyan helyzet, amikor nyilvánvaló, hogy egy jogszabály kapcsán jogos kritikák vezhetőek fel, akkor még mindig jobb, hogyha a kormány a módosítása való hajlandóságát teljezik ki, hogyha nem hallja meg ezeket a kritikákat. Oké, okay, rendben van, de akkor azt kell, hogy mondjam, aki egyelőre nem rendelkezem szelektív emlékezettel, hogy még a bevezetése előtt ezek a hangok nem voltak. Ott a legnagyobb határozottság volt, illetőleg mielőtt a miniszterelnök úr megszólalt volna, azelőtt sem merészelt így beszélni senki sem, ön is legfeljebb arról beszélt, hogy a bevezetésének a körülményei nem voltak szerencsések. De az, hogy maga a jogszabály érdemi részében is sántit, arról csak azúta lehet beszélni, hogy egy hete a miniszterelnök megszólalt. Na most a miniszterelnök úrtól azért ennyi mindent függővé tenni talán nem kéne. Hát nem vagyok azzal várolható, hogy saját magamat szoktam védeni ebben az ügyben, de én jóval egy előtt is azt mondtam, vagy több mint egy héttelzelőtt is azt mondtam, hogy látszik, hogy van külvő úszítás útszakasz, ezeket a sajtó is, helyi politikusok is felvetik, ezekben azért bele kell folytatni az egyeztetéseket, és ennek megszerzően kell dönteni, tehát én Bózsori azt mondtam egy ezelőtt is, mint amit most mondok. Egyébként pedig nyilván hát azért a a miniszterelnök határozza meg. Ilyen szempontból még egy kormánypárti képviselőnek is van bizonyos szabadsága egy miniszternek vagy államtitkárnak ilyen helyzetben szerintem ennél kevesebb. Ez az, hát nagyon kínos helyzetben van Fó Nagy János, hiszen az ő mozgástere ehhez képest nagyon kicsi. Azt kérdezem öntől, és aztán megyünk másra, mert hihetetlen mennyiséget, tehát nagyon sok mindenről nem fogunk beszélni az időszűkösége miatt, hogy áruljál nekem, hogy én egy érintett vagyok, aki egyébként most küzdök, érte, polgármester vagyok, vagy nem tudom mi vagyok. Azt ő meg tudja mondani? Hogy egyébként mi alapján fognak megváltoztatni dolgokat, és mi alapján fogják azt mondani, hogy ez marad? Hát össze kell gyűjteni azokat a véleményeket, kritikákat, amelyeket akár a polgármesterek, akár a helyi képviselők megfogalmaztak, és utána a világos dologon mellett szerintem lehet dönteni. Tehát olyan ügyek vannak, mint hogy... De Vagy a kormány dönte vagy a minisztérium, aminek elvileg a szakmunkát el kellett volna végeznie? De hát nyilván a minisztérium javaslatot és a kormányhoz döntést. De itt azért elég világos kérdések vannak, tehát a problémaköröket lehet rendezni, elvi kérdések is, ez hát a legtöbb esetben. Egy hídnál arról van szó, hogyha az két megyét köt össze, akkor kell a -e két venni, vagy vagy Ebben nem vitatkozunk. Ugyanúgy, mint hogy egy ilyen csepplegén folytatott első beszélgetésemben mondtam, hogy nem fog működni az, hogy mindjárt, a, a, a, tehát hogy, hogy, hogy, hogy ugye lehetőséget kell adni arra, amire általában az új jogszabály lehetőséget ad a megyematricánál, hogy az első lejárónál levehessen még, ami egyébként a nem jogosult megyében van. Én úgy, úgy, azért mondom, hogy ezeket kiküzálni lehet, és akkor marad három, négy, ötféle típus, és van a kormány ő, tud dönteni. Alapvetően én a... Azt is elmondtam többet egy héttel ezelőtt is, hogy szerintem az új eh, autópályamatricz rendszer az igazságosabb, a többség számára egyébként kedvező, és még akinek kevésbé kedvező, szerintem, még akinek valamelyes esetleg sérelmes, ott is igazságosabb. Hát szerintem ezen alapvetően nem... Jó, az... hát én is egyébként így dicsérném a termékemet, aminek az egyik karja letör, de a másik karja az nagyon jól ott van. De nem, mert ami kritika fölverül, az mondom, a bevezetéssel kapcsolatos kritikák... Oké, okay, rendben van, mondjuk azt, hogy meggyőzött, független attól, hogy azért az összes uberkodásomat azért itt azért azért az emlékezetébe idézném, de ami engem leginkább foglalkoztat ez így benne, hogy és én nagyon tanulom ezt a politikát, függetve attól sose fogom megtanulni, de én arra szeretném önt nem figyelmeztetni, mert abban van valamiféle ilyen ilyen gulyás-gulyás hogy innentől kezdve én, ugye ez egy precedens Innentől kezdve azt fogom kérdezni öntől, és nem mondja majd nekem az, hogy fiam, maga szemtele, mert ugye egyébként is, ugye ez korosztályából fogadóan inkább ön lehetne szemtelen. Mindegyik kormányrendeletnek, mindegyik miniszteri rendeletnek, mindegyik törvénynek lesz majd próbaideje? Hiszen hányszor panaszkodtak, amiatt az érintettek, hogy nem volt egyeztetés, vagy nem volt megfelelő egyeztetés? Szerintem minden kormányrendeletnél a kormánynak azt a lehetőséget fenn kell tartani, hogyha jogos tízetozás van, akkor jó, de azt, azért azt megint a kormány elnézést. Ön az én apám. Ön eldönti azt, hogy mi jogos és mi nem jogos. Én pedig azt mondom, hogy apa, ne haragudj, nehogy már te döntsd el. Én azt gondolom, hogy ez a tiltakozás is jogos. De ön majd el fogja dönteni, hogy melyik jogos, melyik nem jogos. Köszönöm, hogy a joga a kormánynak van ezzel adózóan természetesen. A megalkotott rendeletek, rendeletek módosításának joga is a kormányé. És ha azt mondom, hogy ha kialakul egy ilyen helyzet, akkor még mindig lényegesen szerencsésebb az, hogyha a kormány meghallja a jogos felvetéseket, és ennek megfelelően a rendszer egészének vagy lényegének érintetlenül hagyása mellett az érdemi kritikáknak megfelelően módosítja a jogszabályt. Szerintem ez a jelenlegi helyzetben ez a helyes magatartás. Azon természetesen lehet remizálni, hogy nem lehetett volna -e ezt egy jobb előkészítéssel, de minimalizálni. Ezeket a vitákat minimalizálni van, itá mindenképpen maradtak volna, de egyes ügyeket lehetett volna rendezni a kormánydöntés után több mint egy hónap volt a beleveszésig, tehát ilyen értelemben lehet, hogy sokkal is volna használni. Igen. Jó, azért nem ugrándozom ezen tovább, mert, mert szerintem mi ketten egyetértünk, de nem nagyon. A ketünk helyzetéből adódó különbség nem teszi lehetővé azt, hogy ennél nagyobb mértékben köstünk békepaktumat. Az nézett különbség marad, az már maradni fog. Igen. Azt kérdezem öntől, hogy részint ami az ital nagykereskedések, részint ami a gyülekezési törvény változtatását illeti, e, abban hogy alakult ki az a személyes szituáció, ami úgy tűnt, hogyha ön előbbre szaladt volna, mint a sereg, és ennek következtében, amikor utolérték, akkor azt mondták önnek, hogy egy kicsit előbbre lovagolták gulyás a Ez ital nagy kereskedések valahathoz, hogy védéki biztosték esetén nem ez történt, hanem még tovább valak voltak. Igen, oké, rendben van. <gül> áll. Ja, azért én rögtön ezt nem is, hogy mi ezt tudomásul vettük. tehát ha jól értem, akkor ott így arról volt szó, hogy a kormány módos tenni akarta a védéki biztostékot, most pedig ettől a módos társtól rá. Mi lojálisabbak voltunk a kormányhoz. Elnézést, ki az a mi? Hát a Pont Sándor képviselőtársapban nyújthattuk be, de akár a is mondhatom, mint amennyire a konkrét esetben a vízszerelnökség, hiszen mi azt mondtuk, hogy ha van egy új rendszer, ami jelentősen megemelt jövedéki biztosítékot jelent, akkor mihez kedvezően akarunk hozzáállni, és ezért a bevétel arányos számos hredégi a akraktőség átolhatunk. Jó, ebben bele sem venni, mert ez annyira bonyolult, én csak azt tapasztaltam, hogy ott.. Egy... Hát, hogy örülünk annak, hogy a a kormány és a miniszterelnökség. A... Elnézést, a kormány és a miniszterelnökség ez egy és ugyanaz, vagy ez két különböző dolog? konkrét esetben nyilván itt meghatároz a miniszterelnökség véleménye. Tehát milyen a körülünk, és ez a lényeg szerintem mindenkinek a szempontjából, hogyha a két szabályozás áll helyre, vagy még a máskédező szabályozás az Azért ma nem kelt fel rossz lábbal, már el nekem, hogy... Ezt egyébként, amit a miniszterelnökség és a kormány tudott, ezt font Sándor, és ön miért nem tudhatták hamarabb? Mm, konkrétan mire gondol, hogy ők mégis csak... Igen, mód. igen, igen. De én azt a jó érzésem hadd adjam meg, hogy az általában a törlényúzostásnak van köze a miniszterelnökség álláspontjára kialakulásához. Én ezt értem, de az a levelezés és az a kommunikáció, ami kialakult önök között, azért az nem volt túlságosan barátinak mondható. A politikában ez előszorodó. Politikában politikában elő fordulni, de ö, ugyanabban a politikai családban, méghozzá itt nem is a néppártról van szó, hanem a Fideszen belül, azért nagyon ritkán. Hannál érdekesebb. Én ezt értem, megint eljutottunk a határik, hogy ennél többet nem fog mondani, azért engedje meg, hogy én, mint felderítő aki egyébként nem az ellenségnek dolgozik, hanem saját magának próbálja felderíteni a terepet, azt jelezzem, hogy ilyen korábban nem volt. Felolvasom, hogy mi volt olvasható a kormány.hu-n. Tudja, én szoktam készülni. Január 6-a 16 04 perc. Két sor. Ez aztán végképpen meggyőzi arról az embert, hogy azért ez itt... itt. Szóval, szó, itt szó. A miniszterelnökség nem ért egyes sem Gulyás Gergely, sem pedig az NGMI a jövedéki biztosíték mértékéről emelésről szóló javaslatával, éppen ezért olyan törvénymódosítást kezdeményez, amely visszaállítja a jövedéki biztosíték mértékét a 2014. január 1-i szintre. Miniszterelnökség, pont. Igen, értem, de ez amiről beszéltünk, tehát magyarul a kormány kezdeményezett egy módosítást, ezt követően mi ezt júniusra teltünk hozzá, és mi a korábbi állapothoz hasonló helyzetet szerettünk volna, de elfogadva azt, hogy ha már a kormány módosítani Ugyan ezt értem? ugyanaz. de jelezték, hogy nekik a korábbi rendszer még jobb. Hát nem mi kezdeményeztük a módosítást, nem a kormány, minden a frakció kezdeményezte. Mi örömmel veszünk azt tudomásul, hogy a kormány itt a módosítás tekintetében teljesít a Oké, és mi a helyzet a gyülekezési törvénye? törvény Nyilván nekem személyesen is egy... Nézze, ebben a szempontból e, elárulhatok e, intimitásokat? Narazső, de mondok, mondok, és akkor egy könnyebb lesz, hogy legalábbis behatárolja, hogy miben érdemes. Tehát nekem személyesen is egy tapasztalat, hogy értelmes vitát folytatni Magyarországon, hogy ma bizonyos nem lehet, vagy szerint egyre kevesebbikben lehet. És ilyen értelemben, amire szöktön jeleztem, miután a tömeghisztériák kialakult, ami szerintem egyébként egyáltalán nem volt, nem biztos, hogy önmagában oka kellett volna, hogy én a visszalépésnek, de azt én is jeleztem, hogy az időzítés helyességen lehet vitatkozni. Tehát kezdve, hogy az időzítéssel az ég a világán nem volt sem. Tehát érti? Um E Evelőn sikerült önt meggyőzni, hogy a január másodikai demonstráció előtt célszerű volt-e ilyet mondani. Az intimitás ugyanis nem más, mint hogy mi néha szoktunk találkozni, nem olyan nagyon gyakran, és az egyik alkalommal átkeltünk a kosutér egyik oldaláról vagy a másik oldalára, és azt kérdezte akkor önt tőlem, hogy mit szólok azoknak a sátraknak a látványához, amit egyébként máshol, más európai vagy nem európai országokban nem tűrnének el, és nem azért, mert a szólásszabadságot nem tartják tiszteletben, hanem azért, mert hogy a szólásszabadság és az, hogy valaki hetekig ö, olyan ö, bódéban vagy sátorban húzza meg magát, mint ami akkor és talán most is van a Kossuth nem jártam ott tegnap vagy tegnap előtt, az ön, az ön véleménye szerint nincsen jól, és én bevallom önnek őszintén, hogy nem tiltakoztam, ö, úgyhogy most mondhatok más, mint ami akkor történt, talán emlékszik rá. Természetesen igen, igen. Ezzel együtt... Már korábban is én ezt mondtam. Igen, ezzel együtt ugye El László nagyjából úgy tette önt helyre, mint ahogy egyébként a miniszterelnökség szövege. Így szól, a kormány egyáltalán nem gondolkodik a gyülekezési törvény módosításában, erről még koncepcionális sem tárgyalt senki a kormányban, hangcsőszta El Simón László. Az államtitkár nyomatékosította, a téma nincs napi renden, és a szabadságjogaink védelmében egy lépés sem hátrál a kormány. A rendszerváltozás nemzeti konszenzusban, politikától független a szabadság ügyében, a kormány nem módosítja a gyülekezési törvényt, mondta. A kosú téren hónapok óta sátrazoknak jogukban áll jelen lenni, viszont ez az akció már a gyülekezés joggal való visszaélés fogalmazott az államtitkár. Nem azt látjuk, az emberek fejténnek ki a véleményeket, hanem azt, hogy néhányan elfoglalták a turisták és a békés állampolgárok el a Kossuth teret. A törvény adta joggal való, és erköstelensz visszaélés viszont nem ígéri a gyülekezés törvény módosítását. Ez most hogy ebben a nyilatkozatban önmagában is elmondázom el a alá malászból, mert hogyha egy joggyakorlás itt szó akkor elvileg azt meg kellene tudni akadályozni jogi úton, ma pedig úgy nem lehet. Tehát én szívesen folytatok jogivitát is erről, mert én még azért is egyetértenék, bár nem hangzott el, hogy valójában egyébként, hogyha a bíróság gyülekezés törvényt helyesen alkalmazná, akkor az ilyen jellegű gyülekezést azt nem engedné meg. Ugyanis a. Nem a saját véleményem, hanem az véleménye, hogy a gyülekezési jognak a tartalma az az, hogy egy átmeneti, átmeneti személyegyesülés az létrejön valamilyen ügyben, e, valamilyen véleménykinyilvánítása mellett, és ez közterületen történik. E, na most itt nem átmeneti személyegyesülésről van szó, hanem állandós útról, és ebben az pedig ez nem a gyülekezési jog, hanem az jog hatájára tartozik, annak pedig a gyakorlása e, korlátokba ütközik. Tehát e, ilyen értelemben. E, szerintem a jelenlegi biói gyakorlatilag, amikor ezt megengedik. A másik pedig, amit nyilván a, a végtelenül iszterizált és primitív vitákban e, szinte már, már elmondhatatlan, vagy érzkező elhozhatatlan, de tömíténk, hogy a, az, hogy nincs időkorlátja a gyülekezésnek, az egyébként mások gyülekezési jogát sérti. Tehát e, nyilván a Magyar... Nem fogok önnel vitatkozni. Nevező sajtó az úgy értele a javaslaton, a kirekezési jog korlátozására javaslatul. A valóság az az, hogy a kirekezési jogot éppen azt korlátozza, hogy... Jó, hát egyébként teljesen konzekvensen beszél, itt van előttem az az interjú, amit ön Csóai Érdikónak adott december 31-én itt a következő szöveg szerepel az azonos helyen is időben tartandó demonstrációk bejelentése esetén illetve a tüntetések időtartalmára vonatkozóan ugye, hogy mire vonatkozna az ön javaslata bárkinek alapvető szabadságjog a kormány ellen tüntetésen, de a parlament előtt hónapokon át tartó sátortavarozás visszaélészerű gyakorlása a jognak. De... Annyiban meg kell védni a kormányt, hogy ugye mindig az a most mindegyis, mi az oka az ebben az ügyben való szárazott fellépésnek, de mindig az a válasz a szemben, hogy nem szükséges konfliktusra áll, túl sok konfliktusra áll, és a többi. Ehhez képest itt kialakult egy konfliktus, mert látszott az, hogy a magyar nyilvánosságban egyébként hozzáteszem döntően, a nem bélyekként használom, és Magyarországon alkalmas egyébként bélyegnek a liberális sajtó nem hajlandó, tehát kizárja az értelmes tehát akár a, a internetes sajtóban az összes Nem fogok önnel vitatkozni azt, hogy most ez, ez a sajtó tehát az, amikor ön a hiszterizált viszonyok következtében való tárgyalási képtelenségről beszél akkor azt tudom önnek mondani, hogy minden szabával egyetértek, és mindent elkövetnék annak érdekében, hogy ez a hiszterizáltság megszűnjön. Nagyon kevés eszközön van, és nagyon reménytelennek látom a küzdelmet, függetlenül attól, hogy nincs más lehetőség, mint hogy az ember ennek érdekében kövessen el mindent. Én csak azt mondom, és ebben a. és ennyiben. Mérdemelje a kormányt, mondom, függetlenül hogy milyen motivációtól vezetett fel, szólhat ilyen határozottan, hogy a konkrét esetben azt mondhatja. Oh, Ó, én ezt tökéletesen értem. Talán ezért se baj, hogy mi beszélgettünk, mert ember ezek szerint van még valami civil, aki, aki képes ezt a fajta politikumot nem meglátni, utána pedig belátja, hogy a politikai család bölcsöncselekedett, mert ő nem vett valami olyasmit figyelembe, amit egyébként a ma Magyarországon figyelembe kell venni. Szerintem, amit most mondtam, a való ő nem fog vitatkozni. Nem, bár hozzá teszem, hogy egyébként ez nagyon szomorú, mert euh, akkor ezzel azt nem tudok figyelembe venni, hogy zárjuk ki ennek a lehetőségét is, hogy mi egymással... Teljesen egy platformon vagyunk, teljesen. És még azt is tegyük hozzá, hogy mindezt úgy, hogy a Schiffertére első kvázi tiltakozó közlemény is azt megemlíti, hogy a felvetések valódi anomáliák, csak hogy hát a kormány mindig akkor korvátúzó, hogy biztos most sem ezt akarja, és a, a én Bálándi Gergelyel is voltam az ütközőben vitatkozni, ő is elmondta, hogy egyébként mindezekkel a felvetésekkel gyakorlatilag maga részéről egyetért. Nem, ugye oda jutottunk, hogyha valaki a fidesz egyetért, akkor az valójában a, az ellenzéki oldalon vagy egy megvet ügynök, vagy hazaáruló, vagy minden esetre már komolyan nem tényező. Igen, de annak a baloldali ellenzéki oldalnak azért érdemes lenne ezen elgondolkodni, ami a Fidesz miatt relatív népszerűség vesztéséből egyetlen egy százaléknyit sem tudok tovább gyengült. Tehát lehet, érni, hogy ezért meg is egy gondolni, gondolodni, ez az irányá a jó. Mert pedig még hogyha időnként adtunk is arra lehetőséget, hogy valamit profitáljanak a mi gyengülésükből, egyáltalán nem sikerült. Igen, ezzel óvattal bánnék. Van itt előttem egy nyilatkozott, amit az RTL klubnak adott, és én azt tudom énnek mondani, hogy nem a méret a lényeg. E, ön azt mondta, útlezárásokkal, tüntetésekkel indult a hét is szert az országban, a Liga szakszervezet és a Dohányipari dolgozók szakszervezet demonstrált. Gulyás Gergely, a parlament füldeszes alelnöke, a törvényalkotási bizottság elnöke, szerint nem is tüntetnek olyan sokan a kormánypolitikájáj ellen. Szerinten lehet, hogy több jelent meg a vasárnapi tüntetésre, mint ilyen ott voltak, mondta az RTL klubnak, mindez december 16-án. Ugyanakkor azt szeretném önnek mondani, hogy ha pár embernek van igaza, e, akkor ott nem a méret számít. Jó, csak azért eközben a sajtóban nem arról olvastunk, hogy keveseknek van igazad, de azok karakán módon kiállnak az igazuk mellett, hanem arról, hogy most valamilyen eddig nem látott társadalmi felháborodást nem fogok, ezzel, nem fogok ezzel vitatkozni, csak hogy az ember ne a egy a függővé azt, hogy kinek van igazad. Nagyon reklámozott rendezvényeken néhány jönnek meg, de, de a legutóbb az egyébként számomra megkisztelő az általam elmondott gyülekezési törvénymózostásra vonatkozó javaslat miatt tartott tüntetésen, ott állíta 200 se voltak, de valamelyik szónok nem kiemelkedve egyébként stílusában és hanem a többi szónok közül, te beleireszkedve ebbe a sorba, azt mondta, hogy decibellel kell kormányt választani több 10 százmeren. Jó, az, ön azért van annyira okos, hogy tudja, hogy mire kell odafigyelni, mire nem. Hát... Éppen csak kétségkívül szemesen azt írta, hogy itt a tóstást befejezzük, mert nem a tréhvarovattól érkeztünk uh, tudósítani. Tehát azért, új, és ez is egy olyan küzdés volt, amiről sokszor többek hallottam, mint egy-egy mondjuk ellenzéki időszakban kormánypárt, vagy kormányellenes fidesztüntetésről, ahol mondjuk ezerszer voltak annyian, mint itt E, azt kérdezem öntől, e, és ez egy a Navracis Tiborral is folytatott párbeszédnek egy kiegészítő része, hogy ami a párizsi eseményekhez való viszonyulást illeti, abban azért meghatározó kérdés az, hogy Magyarországon, a vallási szólásszabadság, a szólásszabadság egy egészen más tartományban van, mint Franciaországban. Ennek következőben a franciaországi eseményekhez való viszonyulásban ez ember permanensen tranzitál, és mikor elérkezik Franciaországba, minőségileg más helyen van, mint ahol Magyarország, mint ahonnan elindult, mert itt a történelmi fejlődésünk, vagy nem tudom minek okán egy sor dologról ma még másféleképpen gondolunk, mint Franciaországban. Lehet, hogy egyszer úgy fogunk gondolkodni, mint Franciaországban lehet, hogy sohasem. Minden esetre az, hogy itt most a terrorizmus áldozatai előtt hajtjuk meg a fejünket, vagy a szólásszabadság áldozatai előtt hajtjuk meg a fejünket az én szememben nem teljes lényegtelen, már, mint a különbség, én értem te elmondod, de pont a kínálási pont tehát azzal, hogy. A szólásszabadság és a más másrészt a szólásszabadság és a vallásszabadság az ugyanaz. Az más, hogy ez alatt a társadalmi. Jó, ugye, ugye azt mondja az egyik legnagyobb élő francia író, hogy a szólásszabadságnak nincs határa. Magyarországon a szólásszabadságnak van határa, és ha most visszakérdeznék és fiala mondja, amikor a holokauszt áldozataival kapcsolatban történik bármi, akkor önkorában nem beszélt így vagy úgy, ha azt mondanám, Gulyás, igazad van, át is gondolom most mindazt, amit korábban mondtam, de Értem azt, hogy a magyarországi viszonyok ma még nem teszik azt lehetővé, és lehet, hogy sohasem fogják igényelni azt, ami egyébként Franciaországban van, de én annak örülnék, hogyha a társadalom igazságérzete következtében nem kéne ami jelképek használatát penalizálni, miközben értem azt, hogy ma Magyarországon ezt meg kell tenni. Ezért van nagyon érdekes helyzetben most és Tibor, aki korábban azért nagyjából ugyanazt mondta, mint ön, és most ugye Brüsszelben élve Látja azt, hogy ez egy másik világ, függetlat, hogy korábban is volt kitekintése a világra. A kérdés az, hogy felé haladunk, ha egyáltalán haladunk bármifelé. Ha én jól tudom, de most nem vagyok ezer százalig, biztos akkor Franciaországban is a gyűlöletbeszédnek, holokausztazadásnak vannak olyan estei, amelyek büntetendőek. Magyarországon is minden, hogy volt, az az állítás, hogy Franciaországban mindent el lehet mondani, ez nem igaz. Nem, ez e, e, e, így van, tehát most is voltak. Akit... Ezt persze, csak ott sem korlátban, az Egyesült Államokban lehet azt mondani, hogy majdnem, majdnem az. De, de Franciaországban ez semmiképpen nem az. Én a mindig is klasszikus liberális elveket, mondjuk klasszikus, tehát nem a Magyarországon bevett és, és egy párt alkalmazott jelzőként használt liberális elveket de ezeket a klasszikus liberális elveket fontosnak tartottam. Tehát én a szólásszabadság korlátainál azt az alkotmánybírósági gyakorlatot helyesnek tartottam ami mi uszítást rendeltesebb büntetni. Az egy másik kérdés, és itt se tudunk elválasztatni a politikai hogy azért fogadtam el az ennél, mert tartottam érthetőnek és elfogadhatónek, mégisben még indokoltnak is a negyedik alkotmányi módosításnál az ennél egyébként szigorúbb határok megszabását mert azt láttuk, hogy a szintén hiszterizált magyar politikai életben az egyik oldalattól sem riad vissza, hogy nem csupán a kormányt, hanem az országot járhatja le azzal, hogy itt antiszemitizmus van, és nem tudom, milyen szélsőségek vannak. Erre szerintem hatékony válasz az, hogy akkor azért bizonyos történelmi események tagadását, vagy pedig bizonyos önkényvúralmi jelképeket, vagy akár, a szabadságjogoknak a ilyen eszmét propagálására, az felhasználását azt a korlátozza. Nézd, én mindent elkövetek, de szerintem maga a beszélgetésünk is arról szól, hogy azért vannak szigetek, a hisztéria mértéke alacsonyabb. Ez a csak, ha megmarad, az embert elgondolkodtatja az ügyben, hogy azt a tevékenységet, amit folytat, érdemesen. Mert csak az ember azt érzékeli, hogy abban fárad el, hogy átordítsa a tömeget, nem pedig abban, hogy elmondja a véleményét. Nyilván... Jó, csak ez hosszú távon nagyon improduktív. Ideálisabb lenne, ha nem így lenne, de én... hosszú távon mindig vegyünk optimisteknek, ha nincs értelmes semminek, de, de én rövid, táv... rövid távon nem gondolom, azt, hogy nagyon gyors változás következne be. Igen, én sem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, végre nagyon normális, lehetett hallani. Máskor is ilyen körülmények között beszélgessünk, és akkor jövő héten szerdán számíthatok Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Köszönöm, Önök Gulyás Gergét hallották, a parlament alelnökét, frakcióvezető helyettest. Itt? És most közéleti MAGAZIN Főszerkesztő Fiala János.